22. fejezet. Két szolga locsolta a a langyos vizet pászerrel, aki közben egy sziksó darabbal a bőrét. Megmosta a száját is, aztán illatos náddal megdörgölte a fogait, majd timsó és kapor keverékével öblögetett. Borotválkozáshoz kedvenc véső alakú borotváját használta. Borotválkozás után bekente a nyakát vadmentaolajjal, ami távol tartotta a legyeket, szúnyogokat és a bolhákat, a testét pedig sziksó és méz alapú kenőccsel dörzsölte be. Szükség szerint napközben is beillatosította magát Szent János kenyérfából és tömjénből készült illatszerrel. A reggeli készülődés végeztével jóvá tehetetlen dolog történt. Tűszentett egyet, aztán kettőt, ötöt, tizet. Az a makacs nádha. Ráadásul köhögött is és zúgott a füle. Persze ludas volt a dologban, túlhajszolta magát, nem tartotta be a kúrát, nem aludt eleget. Most már igazán valami új orvosságra volt szüksége. Hogyan kérjen tanácsot Noferettől, aki mindig hatkor kelt és mindjárt el is indult a központi kórházba, ahova kinevezték? Hiszen már egy hete nem is látta. Noferett sikeresen akarta végezni az új feladatát, és nem kímélte magát, hiszen most már Egyiptom legnagyobb kórházáért felelt. Túja anya rendeletét a vezír azonnal jóváhagyta, és a kórházban dolgozó orvosok, sebészek és gyógyszerészek is helyeselték. Az ideiglenes megbízott, aki korábban megakadályozta, hogy a fiatalasszony megkapja a kért orvosságokat, ápoló lett. Most az ágyhoz kötött betegekkel foglalkozott. A gazdasági ügyeket intéző írnokoknak Noferet megmondta, hogy a hivatása a gyógyítás, nem pedig az irányítás. Ezért arra kéri őket, hogy tartsák be a vezír hivatalától kapott utasításokat. Ezekről nem hajlandó bittába bocsátkozni. Ezzel a kijelentéssel sokakat maga mellé állított, és azzal is, hogy szorosan együttműködött a különféle szakorvosokkal. A központi kórházban azokat a súlyos betegeket kezelték, akiket a városi és a vidéki orvosok nem tudtak meggyógyítani, valamint olyan tehetős embereket, akik megelőző kezeléssel akarták elkerülni, hogy bizonyos betegségek kitörjenek rajtuk, vagy hogy súlyosbodjon az állapotuk. Noferet nagy figyelemmel követte a gyógyszerkészítő laboratórium munkáját, ahol mérgező anyagokkal is dolgoztak. Miután egyre kellemetlenebbé vált az arcűreg gyulladása, és már nem volt mellette a házi orvosa, Pászer elhatározta, hogy elmegy Memphis főkórházába, Hát, ha ott neki is szentelnek némi figyelmet. Élvezett volt átsétálni az épület előtti kerteken. Semmilyen jele nem volt annak, hogy a közelben mindennapos dolog a szenvedés. A látogatót egy kedves ápolónő fogadta. Miben segíthetek? Sürgősen beszélni szeretnék az igazgatónővel, Noferettel. Ma sajnos senkit sem tud fogadni. Még a férjét sem? – Ön lenne a kapu főbírája? – Hát attól tartok. – Kérem, jöjjön utána. Az ápolónő átvezette pászert egy fürdőn, amely több helyiségből állt, mindegyikben három-három kőkáddal. Az első kádban teljes fürdőt lehetett venni, a másodikban ülő fürdőt, a harmadikban pedig lábfürdőt. Más helyiségeket az alvókúrának rendezték be. A jó kis szellőző szobákban állandó orvosi felügyelet mellett aludtak a betegek. Noferet éppen egy recept szerinti készítményt próbált ki, a vízóráját figyelve feljegyezte, hogy mennyi idő alatt alvad meg az anyag. Két gyakorlott gyógyszerész segítkezett neki. Pászer megvárta a kísérlet végét, és csak ezután lépett a terembe. részesülhet -e egy beteg abban a megtiszteltetésben, hogy saját magad kezeled? Nem várhat egy kicsit? Nagyon sürgős az eset. Noferet igyekezett megőrizni a komolyságát, miközben magával vitte pászert az egyik vizsgáló szobába. A bíró hatalmasat tüsszentett, és tízig abba se hagyta a tüsszögést. Nocsak! Nem is tótítottál. Nehezen lélegzel? Sipol a melkasom, mióta nem törődsz már velem. A füled a bal bedugult. – Lázad van? – Egy kicsi. – Na, feküdj le arra a kőpadra, meg kell hallgatnom a szívedet. – Már ismered a hangját. – Ez egy tiszteletre méltó helyfőbíró. Kérem, hogy őrizze meg a komolyságát. A vizsgálat alatt pászer meg sem Há, Jól tetted, hogy idejöttél. Új kúrára van szükséged. – a laboratóriumban Noferet egy varázsvesző segítségével választotta ki a megfelelő orvosságot. A vesző egy növény előtt mozdult meg, amelynek robusztus, sápadzöld levele öt karéra hasadt, bugyója pedig élénkpiros volt. Mhm, uh a földi tök állapította meg Noferet félelmetes méreg. De higított oldalban eltávolítja a vértalulást, amitől szenvedsz, és felszabadítja a hörgőidet. Egészen biztos vagy benne? Kezeskedem érte. Akkor gyógyíts meg gyorsan. Az írnokok már biztos morgulódnak a késésem miatt. A főbírói hivatalban szokatlanul izgatott volt a hangulat. A rendszerint megfontolt halkszavú hivatalnokok hevesen gesztikulálva tanácskoztak. Nem tudták, mit évők legyenek. Egyesek úgy vélték, nem tehetnek semmit, míg a főbíró meg nem érkezik, Mások a szigorú fellépés mellett érveltek. Természetesen úgy gondolták, hogy valaki más lépjen fel szigorúan helyettük. Megint mások azt akarták, hogy azonnal hívják ki a rendőrséget. Amikor Passer megérkezett, hirtelen mindenki elhallgatott. Mi ez a felfordulás? Tám betört valaki a hivatalba? Bizonyos értelemben igen, felelte egy öreg. Nem tudtuk feltartóztatni azt a fúriát. Most ott van bent az ön irodájában. Pászer kíváncsian ment végig a termen, ahol az írnokok dolgoztak, majd belépett az irodájába. Párduc egy gyékényen térdelt, már teljesen feltúrta a levéltárat. Mi ütött magába? Meg akarom tudni, hogy hol bújtatja szutit. Álljon fel és hagyja el az irodámat. Csak miután megtudtam, hogy hol van. Nem alkalmazok erőszakot, de ide hívom Kemet. Ez a fenyegetés hatott. A líbiai szőkeség szót fogadott. Kiment az irodából, és pászer előtt lépkedve az írnokok kíváncsi tekintetének keresztüzében kivonult az épületből. Rakjanak rendet, és folytassák a munkát, rendelkezett a főbíró. Vászer és Párduc nehezen törtek utat maguknak az utcán tömegben. Vasárnap volt, a vásárlók itt is, ott is a gyümölcsöt és zöldséget áruló parasztok köré sereglettek és hangosan alkudoztak. A bíró és Párduc egy néptelen, csendes utcácskába húzódott az ember folyam elől. Tudni akarom, hogy hol rejtőzik Szuti, ismételte Párduc könyvbelábat szemmel. Amióta elment, csak rá gondolok. Még arról is megfeledkeztem, hogy beillatosítsam magam, és hogy kifessem az arcomat. Elvesztettem az időérzékemet. Naphosszat csak céltalanul bolyongok az utcákon. Szutin nem rejtőzködik. Kényes és veszélyes megbízatást teljesít. Egy másik nővel? Egyedül. Segítség nélkül. Pedig megházasodott mert úgy látta, hogy meg kell tennie a nyomozás érdekében. Szeretem őt, Pászer, halálosan szeretem, meg tud érteni? Tászer elmosolyodott. Hm, jobban, mint gondolná. Hol van szuti? Titkos a megbizatás a párduc, ha elmondom, veszélybe sodrom őt. Esküszöm, hogy nem, az ajkam néma marad. Pászert meghatották párduc szavai. Biztos volt a lány őszinteségében, ezért nem hallgatott tovább. Beállt egy bányász csapatba, koptozban. Párduc a boldogságtól mámorosan arcon csókolt a pászert. Sosem fogom elfelejteni, hogy segített. Ha meg kell ölnöm őt, ígérem, ön tudja meg először. A legkülönfélé plegykák járták már Észak és dél minden tartományában, P. Ramszeszban a delta vidék nagy királyi rezidenciájában, Memphisben, Tébában. Hamar eljutottak a különböző hivatalokba, és megzavarták a vezíri rendeletek végrehajtásáért felelős hivatalnokokat. A kapu főbírája éppen lezárt egy ingatlan ügyet, amely két unokatestvért fordított szembe egymással. Egy csaló ugyanazt a földet adta el mindkettőjüknek. Pászer a kapot javak kétszeresének a visszafizetésére kötelezte az eladót. Ezután jutott végre ideje arra, hogy elolvassa Asher jelentését az egyiptomi hadsereg állapotáról, azt a jelentést, amely egész Egyiptomot nyugtalanította. A tábornok úgy vélte, hogy Ázsiában ingatag a helyzet, mivel folyamatosan elszegényedtek azok az egyiptomi csapatok, amelyek a kis hercegségeket felügyelték. Ez utóbbiak viszont készek voltak szövetkezni egymással a líbiai Adafi vezetése alatt, akit mindeddig nem sikerült elfogni. A fegyverek rossz állapotban voltak, a hetiták felett aratott győzelem óta nem tartották megfelelően karban őket. Ami a kaszárnyákat illeti, még az országon belüliek állapota is sok kívánivalót hagyott maga után. Elhanyagolt lovak, javításra váró szekerek, fegyelmezetlenség, képzetlen tisztek. Kérdésessé vált, hogy evgyiptom képes lenne-e ellenállni a betörő ellenségnek. Egy ilyen jelentés nem marad észrevétlen. Mi lehetett vele Asher célja? Ha a jövő igazolná az állításait, akkor tisztán látó profétának tartanák, és igencsak megszilárdulna a helyzete, az ország esetleges megmentőjét látnák benne. Ha Ramses hisz neki, akkor teljesíti a követeléseit, amitől szintén csak nőne Asher befolyása. Pászernak eszébe jutott Suti. Vajon milyen kietlen ösvényeken járhat éppen, hogy a lehetetlennel is megpróbálkozva bizonyítékot találjon a gyilkos ellen, aki a saját katonai stratégiáját akarja ráerőltetni az országra? A főbíró magához hivatta kemet. Tudna egy gyors vizsgálatot tartani Memphis főkaszárnyájában? Mit kell ellenőrizni? A csapatok hangulatát, az eszközök állapotát azt, hogy egészségesek-e az emberek és a lovak. Hm, semmi gond, ha kapok rá felhatalmazást. A főbíró talált megfelelő ürügyet a vizsgálatra. Egy harci kocsi több embert is elütött, és minden bizonyal az ütközés nyomai láthatóak rajta. Ezt a kocsit kell megtalálni. Ne késlekedjen vele! Pászer ezután Beltranhoz sietett, aki az aratás eredményének a számbavételével foglalatoskodott felmentek a hivatali épület teraszára, ahol illetéktelen fülek nem hallhatták őket. Olvasta Asher jelentését? Hmm, ijesztő. Feltéve, ha igaz? Miért? Talán nem az. Én azt gyanítom, hogy Asher sötétebb színben tünteti fel a helyzetet, mint amilyen a valóság, hogy nagyobb hasznot húzhasson belőle. Hmm, bizonyítékok kellenek? Minél előbb? Ashert el fogják marasztalni. Az nem biztos. Ha Ramses elfogadja Asher véleményét, a tábornok szabad kezet kap. Ki merne szembeszállni a haza megmentőjével? Beltran rábúlintott. Segítséget ígért, most itt az alkalom. Mit kíván? Adatokat a külföldön állomásozó csapatokról, és arról, hogy mennyit költöttünk az utóbbi években katonai felszerelésekre. Nem lesz könnyű, de megpróbálom. A hivatalába visszaérve Pászer hosszú levélben kért felvilágosítást Káni-tól, főpapjától, a tébai tartományban állomásozó csapatokról és a felszereltségükről. A levelet rejtjelezve írta meg, gyógyű növényeket benne, amik Káni szakterülete volt, és egy megbízható futárral azonnal útnak is indította. Semmi jelenteni való, mondta kem visszatérőben. Vagyis? A kaszárnya nyugodt, a helyiségek és a fegyverek is jó állapotban vannak. Ötven kocsit vizsgáltam meg tüzetesen, a tisztek gondosan rendben tartják őket, és a lovaikat is. És mit gondolnak ászer jelentéséről? Hát komolyan veszik, de meggyőződésük, hogy a többi kaszárnyára vonatkozik. A lelkiismeretem megnyugtatása véget. a város déli szérén lévőt is felkerestem. És az eredmény? Ugyanaz. Semmi jelenteni való. Ott is azt hiszik, hogy a jelentés megalapozott, de másokra vonatkozik. Pászer és Beltran a Ptach templom terén találkoztak, ahol sok járókelő sétált beszélgetett, mit sem törődve a szokásos feladataikat végző papokkal. Az első kérdést illetően... Csupa ellentétes jelzést kaptam, mert a tábornok nem engedi, hogy az ázsiai hadseregről információk szivárogjanak ki. A csapatok száma a hivatalos adatok szerint csökkent, miközben egyre nagyobb a mozgolódás. De a toborzók egyik írnoka biztosította arról, hogy a katonák létszáma nem változott. Ha. A második kérdésben könnyebb volt kideríteni az igazat, mert a hadsereg költségvetését a kincstárban őrzik. Évek óta ugyanannyit költünk a hadseregre, és semmiféle hiányt nem jeleztek. Á, A tehát hazudott? Á, uh -huh. ügyesen fogalmazta a jelentését. Veszélyt jósolva adja elő a gondokat, de semmit sem állít határozottan. Sok főtiszt támogatja őt. Számos udvaronc tart a hetitáktól. Asher hős! Lehet, hogy jól teszi, ha felrázza a kedélyeket? Vitéz összegömbölyödve aludt gazdája térdén, a lótuszvirágos medence mellett. A lány szellő felborzolta a kutya szőrét és pászer haját. Noferet egy orvosi papíruszt olvasott, amit csibész újra meg újra megpróbált felgöngyölgetni, gazda a legnagyobb bosszúságára. A villakertjét narancsszínben füröztötte a lemenő napfénye. Cinkék, vörösbegyek és fecskék énekelték esti dalaikat. Hát, a hadsereg állapota kitűnő. Asher jelentése ferdítés. Csak arra jó, hogy ráíra vele a civil hatóságokra, és gyengítse a katonák egységét, hogy jobban kézben tarthassa őket. Miért nem marasztalja el érte Ramses? kérdezte Naferet. Hát bízik benne a régi érdemeinek köszönhetően. Most mit tehetsz ellene? Benyújtom Bajjai vezírnek a vizsgálat eredményét, ő pedig majd átadja a fáraónak. Kem és Káni is ellenjegyzi majd az írást. Kánitól épp az imént kaptam választ. Ahogy Memphisben, úgy Tébában is változatlanul erős a katonaság. A vezír az egész országra ki fogja terjeszteni az ellenőrzést, és fel fog lépni a ser ellen. Ezzel vége a tábornok pályafutásának? Ne álmodozzunk. Aser tiltakozni fog a jó szándékát és a hazaszeretetét fogja hangoztatni, és az altiszteit fogja okolni a hamis értesülésekért. De legalább megtorpantjuk. És úgy tervezem, hogy akkor kihasználhatom az előnyömet. Hogyan? szállok vele. Aser tábornok sivatagi gyakorlatot vezetett. Minden harci kocsin két katona, az egyik nyilazott a mozgó célpontra, társa pedig a gyeplőt fogta és vágtára ösztökélte a lovakat. Aki ügyetlennek bizonyult, azt kizárták az elit csapatból. Két gyalogos figyelmeztette a kapu főbíráját, hogy ne lépjen a gyakorlótérre, nehogy egy eltévet nyíl megsebezze. Már a pálya szélén figyelő Assert is belepte a por, mire végre jelt adott a pihenőre és odament a főbíróhoz. Nincs itt semmi keresni valója. Egyiptom minden talpalatnyi földjéhez közöm van. A tábornok hörcsök képe megrándult. A rövidlábú, zömök áser bosszusan vakargatta a melkasán égtelenkedő hatalmas forrátást. Ne, megmosdom és áttöltözöm. Jöjjön velem. Asher és Pászer bementek a főtiszteknek fenntartott fürdőházba. Míg egy katona vizet locsolt a tábornokra, a főbíró már is támadásba lendült. Vitatom a jelentését. Milyen cíven? Pontatlan értesüléseket tartalmaz. Maga nem katona. A személyes értékelése nem számít. Nem személyes értékelésről van szó, hanem tényekről. Cáfolom a tényeit. Anélkül, hogy ismerné őket? Könnyű rájönni, hogy mire gondolhat. Besétált két-három kasszárnyába, ahol megmutattak magának néhány vadonatúj szekeret, egy-két katonát, akik elégedettek a helyzetükkel. Há, rászették, mert naív és tudatlan. Ezt állítaná a rendőrfőnökről és karnak főpapjáról is? A kérdés zavarba ejtette a tábornokot. Elküldte a segédjét és megtörölkezett. Ők új emberek, ugyanolyan tapasztalatlanok, mint maga. – Ez gyenge érv. – Mit akar, bíró. Csak egyet, az igazságot. A jelentése csupa hazugság. Ezért írtam le a vezírnek a megjegyzéseimet és az ellenvetéseimet. – Ha ezt merészelte! – Hát nem merészségből tettem, hanem tudatból. Aser dühöngött. – Ez őrültség, amit tett! Keserűen meg fogja bánni. Majd Bácsely vezér megítéli a dolgot. A katonasághoz én értek. A katonai erőnk nem csökkent. Ezt nagyon jól tudja. A tábornok rövid kötényt vett fel. Kapkodó mozdulatai elárulták idegességét. Ide hallgasson pászer. Nem számítanak a részletek. A jelentés szelleme a lényeg. Hm, Fejdse ki nekem ezt a lényeget. Egy jó tábornoknak előre kell látnia a jövőt, hogy biztosíthassa az ország védelmét. És ez indokolja a megalapozatlan rémületkeltést? Mert ezt nem értheti. Van ennek valami köze Sesi tevékenységéhez? Sessit hagyja békén. Szeretném kihallgatni. Ez lehetetlen. A külvilágtól elzártan dolgozik. Az ön parancsára? Az én parancsomra! Sajnos kénytelen vagyok ragaszkodni ahhoz, hogy kihallgassam. Aser hangnemet váltott, nyájasan magyarázkodni kezdett. Azért ítéltem meg úgy, hogy figyelmeztetnem kell a fáraót, a vezírt és az udvart, kiemelve a hadseregünk gyengeségeit, hogy azokat kiküszöbölhessük, és végre megadják a beleegyezésüket egy új fegyver gyártásához, amely legyőzhetetlenné tesz minket. Meglep a naivitása, tábornok. Asher szeme összeszűkült, mint egy macskáé. Mire céloz ezzel? A hírneves fegyvere nyilván egy törhetetlen kard, amelyet égi vasból készítenének. Kard, láncsa, tör! Sesi éjt nappal éve dolgozik rajta. Azt akarom elérni, hogy visszaadják neki az égi vasat, amely most táktemplomában van. Tehát mégis az övé volt. Az a fő, hogy felhasználhassa. Néhány hiedelem a leggyanakvóbb emberen is kifog. Ezt hogy érti? Tudnia kell, hogy az égi vas nem törhetetlen. Adjam már, miket hordít össze? Sesi hazudott önnek, vagy maga is tévedésben él. A karnaki tudósok megerősíthetik, amit mondtam. Magában is hamis ábrándokat ébresztett az, hogy az égi vasat vallási célokra használják. Hatalmat látott benne, és ki akarta kényszeríteni a fáraó jóváhagyását, hogy hozzájusson, de ez nem sikerült. A hörcsög arcra mélységes zavar ült ki. Talán Asher rájött, hogy a saját cinkosa csapta be? Amint a főbíró kilépett a fürdőházból, a tábornok megragadott egy vizes korsót és a falhoz csapta.